Bismillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Ahibati fillah kita melangsungkan sedikit barqalafikum Penjelasan al-imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala Kita berharap untuk menjadi bekal tentunya perjalanan kita membawa hidayah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mengenali diri kita sendiri terlebih khusus secara daging segumpal darah yang disebut dengan hati sudah disebutkan oleh beliau bahwa sekerat daging ini punya sifat-sifat yang harus kita kenali darinya syaitan sebagai musuh kita untuk masuk lalu berupaya untuk menguasai mengendalikan serta berbuat semaunya terhadap sekerat daging tersebut termasuk dari pintu Pintunya yang sangat besar Yang darinya musuh kita akan menyelinap masuk yaitu Al-Hasadu Sikap hasad yang ada pada diri seseorang Sifat hasad yang ada pada diri seseorang Dan sikap Al-Hirsu yaitu Kerakusan Barakallahu fikum Beliau mengatakan rahimahullah famatakanal abdu harisan ala syai'in a'mahu hirsuhu wa asammahu Kapan saja seorang hamba memiliki sifat kerakusan terhadap sesuatu maka sikap rakusnya itu akan membutakan dia dan juga akan menjadikan dia asam Iaitu Tuli Barqalafikum Sikap kerakusan yang ada pada seseorang Sifat Has kerakusan Akan bisa menutupi Cahaya ilmunya Padahal dengan cahaya itu Dia akan mengenali pintu-pintu Masuknya setan Tertutup Barakallahu Fiqo Tidak bisa melihat Lalu kemudian tidak bisa mendengar Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Ini adalah sebuah musibah Sifat yang sangat berbahaya Pada diri kita sendiri Dan tentunya kita dituntut untuk menjadi dokter buat diri kita. Dokter yang terbaik adalah diri kita barkallah fikum. Yang mengerti penyakitnya, yang mengerti jalur dan jalan-jalannya para perusak hidup akan masuk menyelinap barkallah fikum. Kemudian beliau mengatakan wa kadzalika idza kana hasudan. Demikian juga jika lalu orang yang punya sekerat daging ini adalah punya sifat hasad. Fayajidu syaitanu hina idzin al-fursata. Maka di saat ada pada orang ini adalah sangat hasad. Barakallahu fikum. Maka setan disat itu telah menemukan kesempatan barakallahu fi fayuhsinu 'inda al-harisi kullama yuwassiluhu ila shahwatihi wa in kana munkaran aw fahisha maka setan akan tampil di hadapan orang yang punya hasad di hadapan orang yang punya jiwa kerakusan itu Untuk menghias, memperindah, memperbagus Segala perkara yang akan menyampaikan dia kepada kemauan syahwatnya Walaupun perkara itu mungkar Walaupun perkara itu keji dan kotor Maka setan karena ada sifat-sifat pintu masuknya ke dalam Maka dia memanfaatkan kesempatan dan peluang tersebut namun di saat seorang muslim dan muslimah sunni dan suniyah salafi dan salafiyah menutup segera pintu itu bagaimana barakallahu fikum menutupnya tentu kita ingat barakallahu fikum ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yaitu meminta bantuan kepada Allah. Ya Allah. Terlalu berat hasad yang ada pada hamba-Mu yang lemah ini. Maka bantulah saya ya Allah, bantulah kami ya Allah. Singkirkan sifat hasad ini, sifat kerakusan ini. Ini adalah upaya untuk kemudian melenyapkan barakallahu fiikum pada diri kita. Atau Usaha yang lain Adalah menanamkan pada diri kita ini Adalah sifat rida Atas ketentuan dan keputusan Allahu Azza wa Jalla Bahwa Apa yang Allah Berikan kepada saudara engkau Lebih dari diri engkau Itu merupakan sebuah karunia Dari Allahu Azza wa Jalla sebuah nilai yang Allah berikan, Barakallahu fikum, anda harus rida, bahagia dan senang, di saat melihat saudara itu lebih dari diri kita. Lalu kita mencoba untuk memanfaatkan kelebihannya. Kalau itu merupakan ilmu, kita mencoba untuk memanfaatkan kelebihan yang ada pada dirinya, Barakallahu fikum, tidak kemudian menghasadi dia. tidak kemudian benci dan iri hati terhadapnya barakallahu fikum. Kiat menghilangkan sifat hasad yang ada pada diri kita tentu yang paling tinggi dan besar yaitu meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah penyakit yang kronis pada sekerat daging itu. Kita harus barakallahu fikum membersihkannya rahimani wa rahimakumullah termasuk dari pintu masuknya setan menguasai sekerat daging itu adalah al-ghadabu wa sya'watu wal-hida sifat marah dan selalu dan sering melampiaskan kemarahannya barakallahu fikum fa inna al-ghadabu ghaulul akal وَإِذَا دَعْفَ جُنْدُ الْعَقَل هَجَمَهِي نَئِذٍ أَشْيْطَان فَلَعِبَ بِالْإِنْسَانِ بَرْكَ اللَّهُ فِيكُمْ Sifat marah itu Merusak akal Bagaimana tidak? Barakallah fikum Marah itu adalah غليالul qal Iaitu mendidihnya darah Barakallahu fikum lalu kemudian menutup akal-akal pikiran benar-benar akan merusaknya rah iman wa rahimakumullah jami'an. Makadis saat akal itu lemah di situlah setan akan menyerang seseorang lalu bermain dengan manusia yang punya penyakit atau sifat ghadab. Gampang tersinggungan Marah Barakallahu Fikum Cepat Emosional Maka ini sifat yang sangat-sangat berbahaya Kita harus Barakallahu Fikum Berupaya Untuk kemudian mengobatinya sifat tersebut Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah menyebutkan bahwa tidak ada kebahagiaan pada seseorang, tidak kesempurnaan pada diri seseorang, tidak ada kekuatan pada diri seseorang dan tidak ada kebagusan pada diri seseorang kecuali pada dua perkara. Siapa yang ingin berbahagia tempuh dua hal tersebut. Siapa yang ingin sempurna dia sebagai manusia lakukan dua perkara itu. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Dua perkara itu adalah al-ilmu an-nafi'u wal 'amalus shalih. Ilmu nanfi' ilmu yang berguna dan bermanfaat. rahimahuni wa rahimakumullah jami'an ilmu nafi' ilmu yang berberkah dengan ilmu ini kita bisa berbenah kita kemarin menjadi orang yang punya emosional sangat-sangat tinggi tertinggung sedikit pukulan naik tendangan keluar kata-kata gampang emosional emosinya cepat maka dengan ilmu dia mencoba untuk menata diri mencoba kemudian untuk menekan sifat emosional itu setelah itu dia bimbing dibimbing sifat marahnya itu pada sesuatu yang mendatangkan nilai dan pahala adakah pintu marah ini akan mendatangkan nilai Jawabannya iya. yaitu marah terhadap barakalafikum dosa dan kemaksiatan. Marah terhadap ahlul ma'asi, ahlul bida'i wal ahwai. Maka marah ini adalah marah yang terpuji dan marah karena Allah subhanahu wa ta'ala barakalafikum. Dengan ilmu dia bisa berbenah. Dia bisa memperbaiki dan memposisikan Sifat marah yang ada pada dirinya itu Bisa direm bisa ditekan, bisa dikekang Dan bisa diarahkan kepada sesuatu yang mendatangkan Ridonya Allahu Azza wa Jalla Kalau pada diri seseorang itu ada sifat marah Emosional Maka setan akan bermain padanya Wa qad ruya anna iblis yaqul idza kana al-'abdu hadidan apabila seseorang itu gemar marah emosionalan qala banahu kami akan bolak-balik dia kama yuqallibu sibyanul qurata sebagaimana anak-anak bolak-balik Bola barakallahu fiikum demikian akan diperlakukan oleh syaitan pada diri orang yang memiliki sifat emosional hafizani wa hafidhakumullahu jami'an wa min abwabihi dan termasuk barakallahu fiikum dari sifat-sifat Yang darinya masuk adalah senang dan suka menghiasi rumah, pakaian, perabot-perabot, barakallahu fikum. Kemudian menghiasi, ya, apa namanya, atap rumah, bangunan-bangunan, ya, tembok-tembok. Ternyata masuk dari itu semua, barakallahu fikum. termasuk sifat yang akan dipergunakan oleh syaitan. Cita keindahan sebuah tobiat. Bahkan Nabi SAW mengatakan Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Tetapi munculnya kesenangan terhadap Barqalafikum perhiasan-perhiasan rumah, perabot, Semuanya itu Barakallahu fikum Akan bisa Menjadi Pintu masuknya setan Pada diri kita Naik lagi ke hasad Seorang wanita yang gemar demikian Barakallahu fikum Tentu sangat-sangat perlu diperhatikan roh imani wa rahimakumullah ingin ada bagus ingin dibeli bagus lagi ingin dibeli pokoknya sudah dihiasi rumahnya barakallahu fikum dengan perabot-perabot coba diperhatikan jangan sampai ini merupakan sifat yang membahayakan dia rahimani wa koleksi padahal dia tidak butuh barakallahu fikum cuma menyejukkan mungkin Pandangan saja. Padahal dia tidak membutuhkan terhadap hal itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini harus barakallahu fikum dijaga. Akan bisa menjadi peluang setan untuk merusak sekerat daging. Terus. Nanti kalau ada orang yang berpikir. membeli lebih dari dirinya wah kepingin datang suaminya is anak kepingin beli ini masak si dia kurang dari kita kehidupannya dia bisa beli kok kita tidak bisa muncul lagi terus demikian sampai kemudian nanti barakallahu fikum berlomba-lomba dalam urusan dunia yang muncul adalah sifat-sifat hasad sangat mengerikan barakallahu fikum Wa min abu wabihi termasuk dari pintu, sifat adalah asyabu, iaitu sifat kenyang, akan bisa menguatkan syahwat dan menyibukkan dari ketaatan barqallah fiqh. Sifat kenyang. kenyang, sudah kalau sudah kenyang tidak bisa ini, tidak bisa itu ini malas diajak kepada ketaatan malas barakallahu fikum ternyata ini punya pengaruh untuk kemudian peluang bagi seton merusak sekerat daging yang ada pada diri kita At finnas atoma'ufinnas sifat tomak yang ada barakallahu fikum dihadapan mahasiswa tamaknya luar biasa Tapi di saat orang mendapatkan kebaikan, dia berusaha menjadi orang rakus. Tapi di saat dia mendapatkan kebaikan, dia pelit. Fikum. Maka ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dan sifat yang akan bisa dijadikan peluang oleh setan masuk Barakallahu Fikum padanya. Termasuk di dalamnya adalah sifat al-ajalah. Sifat ketergesaan pada diri seseorang. Tergesa-gesa berbuat, tergesa-gesa bersikap, tergesa-gesa dalam banyak hal. Dia tidak kemudian barakallahu fikum mungkin mengajak saudaranya bermusyawarah. Ya, apalagi terkait dengan kehidupan kita di atas hidayah, penuh dengan ujian dan cobaan. Melangkah Barakallahu fikum, ya butuh bimbingan dan arhan aja musyawarah, aja duduk. Ini adalah upaya untuk mengerem sifat ajalah. Mungkin dulu kita punya kemampuan, tidak ada yang mengatur kita dalam hidup ini. Kita punya aturan sendiri, tidak ada syariat, tidak ada Al-Qur'an, tidak ada sunah Nabi Ali sallallahu wasallam. Sekarang setelah hidayah itu datang, Yang Kita Jadikan Aturan Di Dalam Hidup Adalah Aturan Allahu Azzawajalla Semua Keinginan Dan Kemauan Kita Mencoba Untuk Mencocokinya Dengan Hidayah Ini Bisa Terperangi Sifat ajalah Tergesa-gesa Walaupun Kita Mampu Untuk Berbuat Walaupun Kita Mampu Untuk Melakukannya kita masih mempertanyakan bagaimana ilmunya bagaimana arahannya bagaimana bimbingannya barakallahu fikum tidak menutup kemungkinan sifat ajalah ini muncul ya dalam kondisi mungkin kepepet ini itu maka ketahwilah sifat tergesa-gesa itu akan bisa dimanfaatkan oleh syaitan barakallahu fikum merusak kita masuk ke dalam diri kita berkuasa pada diri kita barakallahu fikum kemudian menunggangi sekrat daging itu tidak akan ada kecuali barakallahu fikum kerusakan dan malapetaka yang akan muncul rahimani wa rahimakumullah jami'an وَمِنْ أَبْوَابِهِ Termasuk diantara babnya adalah حُبُّ الْمَال Cinta kepada harta Jadi barqallah fikum Perlu kita sebutkan bahwa Itu ada empat bentuknya Yang pertama adalah Cinta Tobian Setiap orang difitrohi dan diberikan oleh Allahu azza wa jalla rasa cinta cinta pada dirinya cinta kepada keluarganya kedua orang tuanya kepada hartanya itu adalah tabiiat rahimani wa rahimakumullah jalian barakallahu fikum yang kedua cinta yang disebut dengan cinta maksiat ke cinta maksiat itu barakallahu fikum yaitu dia cinta kepada sesuatu menyebabkan dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan ya menyebabkan barakallahu fikum dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan wallahu taala alam bisawab ya mungkin ini yang dimaksud oleh beliau barakallahu fikum yaitu dosa dan kemaksiatan yang menyebakan cinta yang menyebabkan seseorang itu melupakan tugas-tugas besarnya di hadapan Allah yaitu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah jami'an termasuk des, banyak yang disebutkan oleh beliau barakallahu fikum termasuk di antaranya mungkin sebagai terakhir yaitu suuzon bil muslimin berburuk sangka kepada barqallahu fikum kaum muslimin rahimani warahimakumullah fa inna man hakama ala muslim bi suuzonih ihtaqarah barang siapa yang berhukum menghukumi seorang muslim Dengan su'udhannya, maka dia akan menghinakannya, wa atlaqa fihi lisana, dan dia akan melepas lisannya. Maksudnya, dia akan mencela dan mencerca saudaranya. Su'udhann barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, Kepada siapa kita memasang su'ud-dhan? Kita memasang su'ud-dhan itu kepada ahlul bidai wal ahwah. Kepada ahlu sunnati wal jamaah, kita harus berhusnud-dhan. Juga, kita memasang su'ud-dhan itu adalah kepada diri kita sendiri. Su'ud-dhan barakallahu fikum. Kalau kita husnul dzan kepada diri rahimani wa rahimakumullah ini akan menjadi senjata bagi setan. Tapi kalau kita suudzan pada diri maka ini adalah jembatan untuk menjadi menuju kebaikan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bagaimana kita akan berhusnul dzan pada diri kita sendiri? Sementara diantara lambung kita ini Ada lawan dan ada musuh <Sanyebab> Orang yang husnuddan selalu pada dirinya Maka akan melahirkan nanti sifat ujub Lahir sifat sombong Juga lahir Barqalafikum pada dirinya Berbeda dengan suuddan Su'udzan akan bisa melahirkan suka mencari kambing hitam. Karena dia berhusnudzan kepada dirinya mesti akan ditanamkan su'udzan kepada orang lain oleh syaitan. Mencari kambing hitam, dirinya husnudzan, wah ana yang telah berbuat demikian ana tidak akan demikian. Demikian kepada orang lain dia su'udzan. Maka barakallahu fikum. dengan husnul dzan nya selalu pada dirinya akan menyebabkan dia senang dan gemar untuk mencari kambing hitam barqalah fiq. Maka suudzon kepada kaum muslimin tidak boleh, apalagi kepada ahlussunnah wal jamaah. Kita berhusnul dzan kepada mereka dan kita suudzon pada diri kita itu adalah upaya memu langkah setan untuk berbuat lebih jauh lagi. Maka ma'asyaral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini adalah pintu mengenal diri dan pintu mengenal sekerat daging bahwa itu adalah ya sekerat daging ini akan bisa menampung hidayah dari Allahu Azza wa Jalla sebagai bentuk kebaikan padanya. Dan akan bisa menjadi tempat bersarangnya setan Dan menjadi kerajaan setan Untuk kemudian darinya muncul kejahatan dan kejelekan Maka melalui Barakulah Fikum Pengenalan singkat terkait dengan sekerat daging ini Semoga bisa kita jadikan sebagai bekal Mau mengoreksi diri sendiri Mau mempelajari diri sendiri Mau mengilmui tentang sekerat daging Ini adalah pintu menuju keberhasilan Kata Imam Ibn Qudama Faman arafa qalbahu Terus? Apa tadi? Arafa Rabbahu Siapa saja yang mengenal sekerat daging itu Maka dia akan mengenal Allah Azza wa Jalla Disadia tahu bahwa ini barakallahu fikum alqalb ini akan bisa menampung hidayah maka dia meminta ketulusan dengan ketulusan hati hidayah itu kepada Allah Disadia tahu bahwa ternyata sekerat daging ini akan bisa dijadikan singgasananya oleh syaitan maka dia juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala maka pengenalannya lebih dalam lagi hati dinamakan qalbu karena cepat terbolak dan terbalik qallaba yuqallibu segret daging itu dinamakan alqalb kata para ulama karena gampang terbolak-balik barakallahu fikum sekarang ia sebentar bisa jadi b gampang maka nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan bahwa qalb itu berada di dua jemari dari jemari-jemari Allah dia akan membolak dan membaliknya sesuai dengan kehendak Allah karena ini segerat daging ini ada di tangan Allah Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kita kewaspadaan yang tinggi padanya dengan dalam sebuah doa Allahumma ya muqallibal qulub dalam riwayat ya wa muqallibal qulub wa muqallibal qulub dengan sumpah wahai zat yang membolak-balikkan hati sabbit qalbi ala dinik kokohkan hatiku di atas agama engkau Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita kewaspadaan yang tinggi akan gampang dan mudah terbolak-balik hati ini kepada hal-hal yang tidak diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk selalu berdoa dan sering beliau berdoa sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru memperbanyak doanya dengan doa ini ya wa muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik kalau nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa taala sementara kita tidak ada jaminannya maka kita tentu dituntut untuk lebih lagi memperbanyak berdoa ya wa muqallibal qulub wa eh, allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balik hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu di saat seorang muslim dan muslimah selalu berdoa kepada Allah dengan doa ini berarti pada dirinya ada kekhawatiran dan ketakutan akan terjadinya perubahan pada kondisi hatinya waspada barakallahu fikum yaitu dengan meminta kepada Allah kekokohan hati di atas agama Allahu Azza wa Jalla kekokohan hati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam bis-shawab wallahu taala alam bis-shawab mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh